Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahu më dooro falenderojm vetëm për çdo ndihmë dhe falë kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij shokët dhe të gjithatat që i ndjekin rrugën e tyre dhe i ndjekin në fund të kësaj bote. Të ndëruhë lezër besimtarë dhe sot në këtë ditë gjumaja, në këtë piesën e parë të legjeratës para në mazë dë gjumas, do të vazhdojmë të utje me shpjegimin dhe sëqarimin e ajeteve të mbetur nga surje e lmaun. Kemi fluar me trajetu këtë sura dhe kemi përmendë nëse Allah u gjellë leuale në këtë sura përmend disa probleme shoqërore në fillim dhe të regon shkaktar i në kryesor të këtyre probleme shoqërore Andë Allah u përmendë se ka njerë të sëllet e kan humbër mëshiren për jetimin e kanë humbur ndjeshmërinë për të doptin. I ka kapluar lakmia dhe pangopësia, do si pasojë ksoj u bëjnë të tjerëve të padrejtë. Dhe Allahu xhallahu ala kët problem shoqëror e kthen në një pikë të ndjeshmë të besimit. Ajo është mungesa e besimit në ditën e gjykimit. Njëri i cilë nuk e ka bindjen nuk beson se kam dhënë llogari për Allah të më nduor, atëherë ky njeriu ia ja hap vetes dyrtë e të këqesh nga çdo nga çdo anë. Dhe po ai që ka parasysh se kam dhënë për Allah Xhela Xhela ul, ose se kam një llogari për, për të vogël e për të madhë, po duhem se sillja e atij do të jetë përsisht ndryshe. Dhe mund nga kjo çe për më Allah Xhela ul në Kur'an që mi thëkuni takim ne kaluarsë ka lidhje të ngusht mes të branshëmës edhe mes të jashtëmës. Besimtari në sirën e ti, në punët e ti, në fjallët e ti, duhet të jetë në njëvej në besimit e ti. Në në qëfar besimi kënë zamër, në qëka këj besu ti? A janë veprat e tua dhe fjallët e tua në përputhje dhe a janë në nivel me besimin tëndë. Nëse nuk janë, atë herë duhet me e rishiku edhe një herë. Bërëndin tonë nga se është e përmëndshme, si kurse kemi dëshmu në takimin e kaluar, është e përmëndshme që do tëtë bërëndia të jetë ndryshen nga jashtëmëja. Zakonishtë, e bërëndshmeja e përcakëton të jashtëmën. E bërëndshmeja e përcakëton të jashtëmën. Dhe e jashtëmëja, gjithashtu të e të rëgën të branëshmën, kanë lidhët në ngushtë mësë, mësë zvete ati Allah o gjallë ola përmen braktis në jetimit ka shumë ajetet ka shumë hadithet që pejgamberi sallallahu sallam tekst të koranit të, të hadithet në kam porosit, më u kujdes për këtë kategorit të shëqnis, jetimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Unë jam kavalëri i ytimit, katërin në Xhennet." Unë dhe kujdestari i ytimit do të jemi kështu afër Xhennet. Ka bashku me dy gishta. Do të thotë afërsie e madhe. Gjithashtu edhe ka porositje për gëdhjelit kokë e ytimit ngasë, për aq sa për fimdhura nga çimet e kokës së tij, njeriu merr shpëlim të ka lau të vare ka otale. Mirë, po kujdesën dhe jetimit të ndërrodhën ka format në nërëshme. Njën nga format e kujdesë për të ashtë, më u kujdesë për ushqimin dhe veshëmbathën e ti. Da, no, mi dhunë më hangër, me veshë, me mbathë. Më u kujdesë për, dhe dhët, aspektit material. Kjo është një aspekt. A është kjojtë të re? Jo, pa dëshimë. Nuk duhet njëri një që ndoshta me kaq më përmbyll kapitullin e kujdesit për etjimin. Ku i jetimi kanë një porosim, kanë një për mbathje, kanë një për, për, ka për, për kujdese materiale. Mirë po, nevoja ti për edukim për fërim është më, më e madha se nevoja ti për porosim dhe mbathje. Nga sa ti mungon shtylla e edukimit. Baba i tij apo kërë e familjari, nuk është aji cili e mësën. Pra ndaj të drozër duhet këtë dimenzion me fut në përpjekje tona për me indihmu një jetimi. Më u kujdes për të edhe me pletë kuptim në fjales. E këtu e kemi një dobi më rëndësi që është mirë me e kuptu, të dëvozër. Ne kemi e thënë se në esens jetim kësh është i tim është ai cili i ka vdik baba e ajo është ende në moshën e mitur është halë i vogël, i ri nuk ka arrit në moshën madhore, nuk është piek, ende ka mbet pa kujdestarin e ti që kujdesit për te dhe përmenëm se kujdesi elementar në dhe jetimit nuk është ushqime dhe veshmbathja por është forimit dhe dukata atë heret të nërodhër Nëse një prënd është i gjallë dhe kujdesi ti në dhe i fmive ti nuk te i ka në aspekt e material, nuk kujdesi një babë për fmive ti është veç, me fitu edhe me i ushqy dhe me i veç në babë. Për tjera të nuk ka për kujdesja, atër aj edhe përse gjallë i kalon me një kuptim fmive ti e ti ma. Të mundë, prindje nuk kujdes për edukatën e fëmijëve të ti, tij, për shkollimin e, ti e tyre, për formimin e tyre, për sjelljen e, e tyre, për shëndetin e tyre, nuk kujdet të far për këtë çështje. Nuk din ku i ka fëmijë, nuk din më kurri, nuk di çka bojn, nuk di si se janë shkollë. Unë habitem nganjëra, ka më kanë dhënë rozë. Nuk e di, për mua është habi, ndoshta nuk është për të gjithë. Për mua është habi. Për shembull, më kanë dhënë <laughs> me e pyjt një babë, aje mi një fmijë, miqë që shikë një fmija, fmija qëfar klasit, zdi i vëllaj, apdhën. Parëmëndën, nuk din qëfar klasit i ka fmitë. E dhe të cjedë nërsa, shkodë dhe zdi, zdi i vëllaj, dikon që atje shkan, apdhën. Qfar kujdesi është kjo, apdhën. Me kanë rrënj, qëka banaj e kështu mëra, apdhën. A daj të rrëzik, nuk do të kujdesi me konë veç, t'i veshëm e t'i mbathëm mirë, apo le dukën mirë, t'i krehëm e t'i parfumosëm, edhe t'i ushqime, ushqime t'i mire, e kështë më radhë dhe ka që murë fund kjo. Jo, jo. Kjo është kujdes, kjo është kujdes që edhe shtazë të kanë. E ke po shtaza. Dë më honë, sakrifikan jetën për me ushqy dvoglën e sajëve delë zogu herët e këthet në qërë në vetë, më ushjit dvoglë në vetë. Për. Pastaj edhe kafshet tira. Dhe kjo është të krejt kreset Allah Gjallahu ala shkëso. Më kujdesi për fëmine vetë. E njeri jo është kresa me privilegjuar. është kresa me ndërruar. Kështu që edu, kujdesi ti për dvoglën duhet me qenë gjithashtu të mbi kujdesnët e tjerëve që e kam për dveçnët june. U kujdes për dukatëm. Që ka që farta pegamberi s.a.s. Muru e uledekum bis sala vohum e bna u seba ur dhe rani o dhe të rekomendojën i fmive të juaj ta falin namazin kër i kam 7 vjetë. Në ndudë më në thëmisë që u falu. E përmi thonë fmisë që u falu kër i kam 7 vjetë do të mjë amëso abdesin kërë i kër ka kër 5 let se së një thush që falu e zinë që ka i bjenë më falu e shënë ka nga se këna më pytë për këta Allahu gjallë ora ka me të pytë ditë në gjukime një nga pytë tje që kanë më të bo ditë në kur dhelë për Allah o të janë fëmitë të tu Allahu gjallë ora thotë në Koran Ja Ejuheladzini amanu ku enfusakum o ahlikum nara Ojoj që keni besu Ojoj besimtar Ruajin vetën e juaj Dhe familit e juaja Nga zjarë i gjëhnimit Runi Mosileni me shku ka Denimi Allah gjëllevala E Alijo radiallahu ta'ala Nuk reka komentu këta jet Ka thënë Si bjen me i rujt Qy është me i rujt na Në na suni nalëm Në na të kuptim Ditë në gjykimit gjithë kështë ka punë në ti Qy është me i nalë na Ka thënë këtë dunja Alimuhum o endibuhum. Në këtë dunja, kujdesu një për mësimin e tyre dhe edukimin e tyre. Që kjo është kujdesi të mamë. Kujdesi për mësimin dhe kujdesi për edukimin e tyre. Andaj kjo është e që nëmë kuptanë mësë me braktisë e timin. Jo veç, po kujdesa për e tim, dëmohën e pjedu me hongë rjo, pak ma shumë se kasë mund kujdesi. E këta një është në këto probleme nuk kuidesin asë për minimumin e kuidesit. E lënë më për më tepër. Dhe problemi i dyjtë që Allah o thatë për ta është A rajt e ledhi u këdhi bubidin, për dhalik e ledhi e oljetim, e ke pa atë që nuk beson ditë në gjykimit. Kjo është ajë që e brektisë e timen. Wa la jehud do ala ta amil miskin, edhe kjo e ka një problem tjetër, se kjo nuk e nëzit dikën me ushim miskinin. Në këto dy ejtë Allah, gjellë leurat e nga e ka sëru, të mamë, do të thëtë në qëfar pozicionit duhet me qenë besimtari gjithmonë. Asë njërë mësë me qenë ndryshe, pasë që shto, asë në të parën, asë në dytën. Cilë është pozicionit i parë, Po zhjuni i parë është, ti me qenë kryesore që ndihman. Ti me kuna i qimësan, ti me kuna i që jepë, ti. Ti me qena i që ndihman, kjo është e para. Nëse nuk kim mundësi, s'kim mundësi, kalëm të e dyjta. Atërë, u dhezajja dhe, dhe nëzite, dika tjetër me bukit punë. njerz nga ligësia që këta njerz kjo kategori e njerëzve atë më duhet që Allah polet për ta nga ligësia e tyre që nuk bojnë mirë këta. Jo këta, këta nuk bojnë mirë vet, por i pengojnë edhe të tjert me bu mirë. Kjo është halama e keqe. Kjo është halama e keqe. Për shkakun është vepër e shëmtuar, është mëkat i madh njëri mos me e falë në mozin shumë gjuna i madha për i po halama i madhë është me e pengu dika me e falë në mozin së për falë vet e ju e tja është pëse për nënë filonin pëse për e pengën filonin kjo të haloj gjuna me i madha për anë dhe me shpesoj që problemet e këtila në punë në shkolla në vend e tira të marrë në fundë mu mos të këna të telashë me në dëgju vazhdimishtë e me nga pyt njerëzit vërsh dhe me shtoë, që shme javu për i kindi, që shme javu për drejk, më fali o burqë, së tha, më lenë, nëse më qëtë për punë amë. 5 minuta, ndë të marim fundë të, që ka Allahu gjellë në orë a thotë, nga likësia njerëz vërsh, në që i vetë nuk e banë, pa po asë tjerë si lenë me më kapëta. Kjo është të kjeqë atë. Për ndaj ka thënë peganberi sallall i udhëzën të tjertë këhe mira, është sikur se ajë që e banat mirë, et dalu ala lëkhejri këtha ili hi. Ajë që e banë një punë, ajë që udhëzën këhe mira, është sikur ajë që e banë. Për shambur, ti nuk ki mundësime një mundë një jetimi, një fukaraja, një gryetvej, s'ki mundësime një mundë, ndodhë kjo po. Mirë po e një një njëri që ka mundësi, e një, Shka një dhushat i vla, i ndërumë, miki i ndërumë, elhamnë në allah t'i ke për mundësit, e një një familje bagi për mundët ke që i kaplën, a kështë e pas mundësimi një mu pak? Po më më më në që shqo se njëri nuk, ka nuk i din të rraste, me po më i dit njërë zëndimuj, po nuk i din të rraste. Dhe këta është kë, i një mën këse i familje, edhe këtë i qëli ka vëzhu për të kje familje, e ka sevap Pse, kësë ka dhonë kërgjë, kësë ka ullëzhu, përdojnë një pa. Manej, nëse nuk i mundësi me emësu dikën për fejë, beri këtë në emësojmë. Sile këtë? Ka këtë kësh i kalëzën dhe qëka, ka kësh e mësën. Nuk dinë me u shpjegu njerëzve punën e caktuar të thesë. Nuk frisht punë. Thuj, unë nuk dhja me një dikën që dinë, thire që të aptë. Udhëza ka e mirë aftar, gjithë mund Asë njëherë ma se priva vetën Nga bëmirsia Ska më në vala, si kam pund Mirë, si ki punë me dhonë A e ki punë me full A e ki punë me udhëzu A e ki punë, po Pra nëhetë në vëzër Ka një fjal Mund tjetë shumë dhe me thonëse Me një fjalë mund shminimu Njërë një në është ta shumë ma shumë Se kush edhe me qka minimu aftar mështë në në qma kërës gjopi për më të mire. Ski mundësi me i dhëmë, të ola minimu, ski mundësi me e mësu, u zëje ku ka mundësi edhe. A se s'paku me diqka të vogët. Kër i erë shpalja, për e kamerit, sërëllahu a lësëllë, me dini, kër i erë shpalja, nuk e kishtet zakansh me këtë pun, për e kamerit, nuk dik që ka për pakia. Në në manë me të artu i me leku, e me të s ko bashkë e kalajshme këpun vedhë shpel s'din qka me leku as ka pa këtë punkur as i din këtë punkur se eftë për hera e par për i ndudhë dhe qka e til ishte në ngarkes për pegamirin sallallahu sallam andë i sikur se e dini kemi shpigu disarë ka shkuar i shtetsuar të këfamilja vetë të gruja ti Khadija radiallahu anha e Khadija aja s'ka di qka a Gjibrili apo hajo s'ka ditë që ka dit kjo punë, nuk dinë që që ka kjo punë. Për. Mirë po, mirë po, nuk kam betë tërësështë edhe inferiore për balë që punë. Dishka i ka thonë, kënë një rasullë Allah, i ka thonë, o burë jam, së s'ka ditë që e rasullë Allah dhe vakë. Kënë o burë jam. Unë e s'di që ka kjo, normal. Po e di që di shka e mira për ty. Se ti nuk je njeri keqë. Ti im dihman jetimet. E ti im dihman të doptëve, e ti gjindesh fukareve, e ti gjindesh njerë që i bote pa drejtë, një njëri si ti, Allah ose hu pëkur, qëka që? Aja së kregaj, qëka i ka arju? Aja, mi përspokët do fjollë të mirë edhe. E i tha përma shumë, hadje që këmë të një kreboj jamë, uara ka i bë në uflë, uara ka ishte djali agjësë, këtë i gjështë, a ishte njëri i njërën meke, si njësi fesë, në evratin, njëngjirin, i ka letëzu, i ka njot pekamber taj. Arabsi i ka ndikë të sene, së nëndërzu për të punë të ta. Ama kjo i ka dit, kjo ka besu në Zatë, kjo si ka besu i dhuive. Kjo ka qenë në fene ibrahimet a.s. Kur ka shku taj pekamberet s.a.s. Edhe kjo, u konë plak, plak u konë shumë, i vjetër. Kure ka shtegu pe pygamberis sallallahu alaihi wasallam po ndodhi ka thon ma, i ka thon uara ka i bënon fëll Kjo çka ti po thu? Ësht ajo e njëjta që i ka r Musa te i sot alaihimu sselam? Nuk ti pejgamberi i Zotit. Ti ku ke çaj çina te pritna çso? Se kan pas ku me libra kan prit. Kan ti 100 qin ka çina ka kan prit. Ka thon sikur ti kisha me çin mairi shikoni. Mairi me pa kon pak. Jam plagtash moj, ama me ko vesh pak me i ri, me të ndihmu ty kura ta ka një me përzon për këtë ujtë. Tha që është përse me më përzonë? Nuk kuptëj këpë e këtë kë që për ndodhë? Që ka këtë që më më më përzonë? Që ka problem? Seftë e këtë punë për ta? Mirë po, që ka sartë përmenet fillimi shpaldjes, sartë përmenet ngarkesa për i ka më më zëmë, gjithë se si përmenet hati që, që kshilu, e radialan Imam Ahmedi Rahimullah, nga djetarë të mdaj, nga djetarë të një orë, e dini, Imam Ahmedi bin Hanbeli, djetarë i një orë, u dhejtësja se kuhe, e detyranë të me thonë një mendim që edhe ke zbankë shtoë burë, nuk e thotë feja kështoë. Aja e detyranë të thuë e që shtotë, aja zdajke me thonë, e e ka shtimë burë. Nuk mu e me thonë një qëka, që se ka thonë zotëi, që shtë e në kunë u le moja. Kësë në thëmë që ka s'ka thonë Zotë i Gjellë Gjellë Luhë. Kur ka hi aty në burgë, s'ashtë të leta e, s'ashtë për njerë si mama Hamedja, e burgë ditë për kërën është. E, aty e ka pas një djallë, i cili u hi për krim, aty. Pa hu për ndu i ka arkejqë, pa që i ka ndodhë u hi për krim aty. Kur e ka poj, mama hedin pak një ciklete, që ka për ndodhë dhe që ka këpun, i ka honohë burë Re, stabile dhe moskigale Apo Bile edhim për çka e hi E para alti faqe part Unë e për çka e mijënë Për marë dë njesëm hi apëtën, Edhe për ri Thot imam Muhammed Imam Muhammed e Rahimullah Kjo ënë nga fjallët E ralla Që kanë diku shumë të unë Faj, s'ka po të nëzirë për, nëzir për, nëzir për atyjit S'ka po të nëzirë për, nëzir për kurgjë Në fjallë a ka thonë Për ndaj Nështë në në qëmonë nga punë të mira kurgjë Në fj po edhe mos me e thonë një fjanë dikonë shumë, një kshilë dikonë shumë, po edhe mos me e dhonë atë kshilë dikonë shumë. Kuptim negativë, e kështë të më radhë. Pra një Allah Gjellona mësën që, nga ndikimi i besimit në neve, nga ndikimi i imanit është, me bomirë. Ose, nëse nuk kena mundësi, drejt për det me qenë të kyqër në bamirësi, atër spaku të nëzisim, dhe të imkurajojmë, dhe të m Nëse prindit të në lëdër Prindit I rrim gati fmiz vet E mësën e udhëzën Fmija e njeh Allahun Për mes babës e nonës Fmija e njeh rrugën e zotit Për mes babës e nonës Dhe Vdes prindit Vazhdojmë fmija në shta Edhe 50 dhe tjera Edhe 60 dhe vazhdojmë Vazhdojmë krej që ka bën fëmiju nga punë të mira jepë Allah o shpërlimin të plohët pa jam ungu mirë po qashtu jepë shpërlimin edhe babës edhe nënes vetë edhe pësat asë qënë e kanë shku hafëtëm pse? atë e në konsebë hafëtëm shukërën që farë ka thënë Muhammedi sallallahu sallam këja hadith është me dërrit hadith i mrekullu shumë si kërëse gjithë hadith e pegamerit sallallahu sallam që me kuptu drejtë të rë se ku duhet me posicionua, ku duhet me pos posicionua, këtu a këtu, qështë duhet a me vëpru? Thash, në dy, s'ka tretën. Ja bon mirë vetë, jam pësa dikane dhe në dzitë dikane me bon mirë. Dy, një, e para edhe dhuta, s'ka tretën. Nuk ka indiferencë, nuk ka mështë në në në s'fëmuj, ja. Më smysh me dhonë vetë, më smysh me mësu vetë, në dzitë, jepja ja ja udhë në durë ka me shkuaj që të mundë është me bëhmëtëm Muhammedin në qëfarë të atë në vëzërë tha Muhammedin s.a.s. i dhe matë e bënu Adem in qata a ameluhu illa min thëlath kur të vdes birja demit në këtë në bitë demit a.s. kur të vdes birja demit për fundanë mundësia me bo punë mira mor fundë, që është ke bo putë mira, ke shkrujnë fletorën të ndë dhe dhe përve që me te kimi do në lotë për para, qatë që ke pasë po mundësi? Kur vdes njëri, mbyllet fletorëja përveqë. Ska mu. Njerës ka me lypë mu këthyjara, edhe dyre qate, edhe njësa dhe ka. Ska mu këthim. Ska mu këthim. Mbyllet fletorëja ti, përveqë, në tri raste. Shka? Këto tri raste, të mbajnë fletorën të, të hapur, sëmbyllë dhe fletoria, andaj mundoh me qenë në këto raste, ose s'paku në njërin ka këto të raste, që të vazhdanë të mbetët fletoria, punët mirë adhë pasdekës, kjo është hajri madhë, tinë varë atje, ndërsa se vapët si me kuni gjallë, a ka një matë majmësë kjo? A, kjo bëga tje madhë o zë njëma. Të letë në këto të raste ka thonë e para, ilmun njën tefe u bihi, një dhije që njerëzit kanë dobi prej sojnë. Kalonë dhije ma zveti, kam su njerëz, i ka uzu njerëz, i ka porosit, dhe nje a ju dik, po njerëz punojnë me dhije në ti, me mësimit e ti. A ka vdhikë Mohamedi sasërën, po, shkuat të, të duaj, sashtë du një e ka vdhikë, mirë po krejtë të qatë po shpjeguim na, e qa bojmë në, i shkonë se opet, i pse, kush nga më ralatën, tanë, tanë, ka mësuneve këtu? Muhamedi Alehi Sratusam, e kështu më rallë, djetarët tanë, hëngjallarët tanë, këri që ka spigurëm në, e nga pituin e këna mësune këtë punë, i shkonë se opet, e ata në vareza, dje, me lën dje mësvejtë, e dhe këtu, nuk i mundësi me mësud i kanë, kontribon mu në botoni liber, kontribon mu shpëndonë në një gjerat, e k E dyta ka thënë pejgamberi sa sallallohu cë e mban veturon të, të hapor asht kush sadaka jariye një sadaka riedse një vepër që e kalon e që njerit përfitojnë nga ajo vepër edhe pas vdekjes tij zakonisht zakonisht dietar kanë si shemb një çish me çirjedh ujë se uji është sadaka më e mirë E kalon një që a ju dhek, halon njërë të pinë aty uje, hajvanati pin uje aty uje, a i t'i shkon se vapjë. Një rrugë e kalon, qëka do që i kalon dhe qëka, rrjësë. Shukon e përshamë këtë gjami. Në shtë të nëzër, me siguri, nga ata që kanë kontribu për këtë gjami, kanë dhekë ato. Kalon përë në zënim, këshkallon të përë, Allah i shpëllu e ketë këshkallon, në pë Ata ka një mu, ka ndon nga gjepi, nga guja, ka një mu, në me poske gjamiëve. Kapit e një ndik, mirë pa ashtë më shifëtetur e ti, ja, se në halapë o falem, në qatë gjamië që e ka jepë, qatë co ka jepë, apo, për, për mundëtuja gjamië, halar gjamië e qelë, halapë o falem në, sotë falem në, sotë ke gjamië qelë, ati se po vikome shku pse, e kalu një, një hajratë rjëzë që vazhdojnë, Njerëzim e fërtutë besoj. Kjo është harimam vëllazija. Kjo është harimam. A ti çka demonon ti? Në ku do të budikun? Ti e di, e të vjen serapi leximit Kur'anit, të namazit, të idhesit. Kjo është harimam. Pika kjo. Një gjemi e arab kë. Në xhamie që pandreshatin tok dikun, kë lon diçka pak çati. Junë xhami, ni tulë kë thon. Stahupom Kor Allahu thot. Stahupom. Ne mos jam shëlvetës, mos jam shëlvetës dritaran. As librin, leçin. Lejt qelë me i tullë dikon, me një të peti dikon, lejt qelë. Masim shëll dhvitarët, masim shëll librat. Edhe e treta që me të dhëmë përfëndu, ka thonë, waladun salihun jedhule. Edhe nëse fletoria mbetet e qelë, nuk mshëllet fletoria. Të njështë, sa të është gjallë që kjo shtegë, cë dhër së të i shtegu i të rritë? Një fmi, një fmi i mirë, i edukuar, E kalonë ma zveti, a i bëndua. Tje e ke lëngë fminë tënë, a i bëndua. A i falet, ty shkonë se opi. Tani këfmi ytë, e mësën fminë ti, apo? Tani njipi vazhda në përënë. E njipi, i a ja qënë se opinë babës ba, dhe të shkonë në pëtët e ti. E tani stërnjipi. Stërnjipi, i a ja qënë se opinë babës tina. E përën babës tina të djalit e përënë. E, e, e kur së nëllë, të përënë Kërë nuk nëllë të përëm, kjo është rahmeti Allah Gjallat Gjallat Gjallat Hufa. Përëndaj, nëzit për të mirë, i në kurajome për mirë, nëse nuk i mundë si ti me kohën, drej për i kjoj qëtë mirë, ti për i nëzit e dikën, u zëj e dikën, amë mësë u bëjtë reti, së kam kërgjë, asë pë japë, asë pë folë, asë pë nëziti, si kam punë, një Allah, mësë e prihovetin, në gjdo hajri, në gjdo mirë Bashkan gjeto, jam e dorë, jam e goj, jam e men, jam e kraj, jam e shpinë, që është munësh? Bëje vetën të në dhe bashkë shpesmarës në punë të halët atëmë. Mosubasi këtë atë likët, që Allah u patë, wala jehod doala ta amil miskinë, këj leqësini mënjetimet, po këja asë nuk inkëren, këj pëngon njerëzit me bomirë. Këja është e kje që Allah në arrujnë nga ata që pëngojnë nga punë të mira, ata që jënë pëngisë për me O ralesuni, haj i email që Allah xhellah do të jetë i si kënaqur me ta. Pa kjo është që Allah xhellah thotë ne këto ajete e vazhdojnë të matuaj që do të vazhdojmë të shpjegojmë inshallah prapë në javët e ardhshme. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. Allah na bë bamerës dhe na bë nga ata që udhzojnë ka pamërsia. Allah na mundson që të lëjmë fleturë të hapura. Apo edhe kur të vdesim të vazhdojnë lapsi me shumë seva për neve ngasë që na lëjon fleturën çil. Qyush nga ka mësu pejgamberi? Sallallahu aleyhi sallam. Andaj, mos imshel një fletoret. Lenit qelë fletoret, gëse kanë me ju daqësht shumë këto fletoret ditë në takimit më Allah në gjellë dhe gjellë luhu. Allah në uzo dhe në afalët mëka të tona, safat, salë klimësij, për të cajnën të rëzërës, regullin safat mirë, dhe pregatërit me për namaz, zot, ju është për blevë dhe ndërërët. Me ka eqë për do fërë